H.C. Andersen Store Lisensparti spilles inn foran et stille og høflig publikum. The velkommen til H.C. Andersen Store Lisensparti. Mitt navn er Torbjørn Eliasen. Please note, the Velkommen til Håse Andersen Store Lisensparti. Mitt navn er Tormod Eliasson, og jeg og er i dag innenfor Tore Olav. Og med meg har jeg faste verden deres, Ørjan. Ja. Hallo. hej hei. hei, Tormod. Hallo, ja. Det er hyggelig vi, å treffe deg nå. Hyggelig å se deg i egen person. Jeg ja, like hørt. så. Ja, jeg har jo bare hørt på som utgår hans rapport og her i Håse Andersen Store Lisensparti. Ja, ja og det, planen var jo å bygge seg, bygge seg en liten karriere ut av det. Og det var på bunnen som utgående reporter. Det er jo ofte sånn det er med det der uh, hierarkiet i uh, broadcasting, at uh, du begynner ofte uh, ude på gada, og så må du jobbe deg in i lokalene, og så må du jobbe deg oppover i lokalene. Det stemmer det. Så, uh, du har, men du har jo hatt en rakettkarriere uh, som, som er här. I bilen allerede? Ja, det er egentlig, egentlig ganske hovedfraskelsen sin. jeg har kun vært med på en episode før. Siste gang vi hørte fra deg, så stod du jo ned på tangen. Jeg stod på tangen da. <laughs> og da servert du deg et hysterisk stent som du kunne utføre med å bestille en hudfarver milkshake. Stemmer det. Jeg husker jo alle som det gikk. Det var jo morsomt. Men um, det ble spesielt for meg da som har gjort en del episoder når men med en kompis av meg, altså. Nå skal jeg si det, det blir litt, det, det litt rart. Og... Ja, men det skjønner jeg veldig godt. Det, det, det har jo oppbygget, oppbygget en viske mye, egentlig, som jeg kanskje, ja. om jeg blir et moment. Det... Foreløpig så føler jeg ikke at kjivin mellommer, det er akkurat like god, men det, det kan kanskje... Det er vi kan bygge videre på, i hvert fall. Ja, men uh, hvis jeg bare kan uh, få lov til å si Jeg, jeg pleier å, å med litt sånne ting som har planlagt for forhånd uh, Jeg vil bare liksom uh, si velkommen til, til lytterne våre Sånn som jeg pleier å når, når det er mest ja. som For vanligvis det mest som har pleid å, å si velkommen Så jeg vet jeg ikke, hvis jeg kan Hvis vi bare ja, slå, slå det løs vi bare lager sånn at vi begynner på nytt nå At det, dette er på noe i starten Ok, hører du meg? Jeg hører det Hører du meg? Jeg hører. jeg hører deg du, Ja, du hör meg? Ja, Okej okay. Det gjorde. Tar vi upp. Du gjorde vi. Ja, vi tar opp. du er sikker på det? Det er. Ok, velkommen til H.C. Stor Lisensparty. Um, velkommen til alle lyttere, uansett hvem dere befinner dere. Om dere er i Kristiansand, som har vet att majoriteten av lytterene våre er. Eller om du är i Arendal, eller Froland, som jeg vet om et par, eller sør -Korea. En jeg stemmer det, vi har uh, lytter i helt uh, Sørkorea Vi har en lytter i Sørkorea, har jeg hørt Så det er kult um, Jeg skulle egentlig forberedte og sagt hej på Sørkorea Men det fikk jeg ikke gjort Så da håper vi over det Jo men Med meg da så har uh, Tormod uh, Eliassen Tormod Eliassen, ja Du er, er, du er ikke medlem av en sirkus Eliassen, er du? Nei, ah, det er jeg ikke Det er ingen... Uh det gick slags skab där. Nej. Det blir spännande att se hur vi kan klara att prata en timme med det för når du är liksom begynner, du träffar någon eller du ska snacka med någon du inte känner så gott så är det detta. Jag kommer vara lite pinlig i bjönst. Men ja, det kan du gott så. Si. Jag bara bara skida in en ting det är bara sånt på toppen av show här. Uh, vis vis det är någon lyssnare som hör på dette som inte känner oss personlig, som ikke vi på något moder har sagt att må hör på eller subscribe eller något sånt så börnar i alla fall är och jag vet att Torolafsson har sagt att han är väldigt desperat efter att höra från er. Så det vore fint visst du är en lyssnare som inte känner oss fra för, kult om du skriver till oss på Twitter eller på Gmail eller. Alltså ni ja, sina jag känner noll och lyssnare så kan det gott. Uh, kan gott skriva det som känner dig. Ja. Då kan, øh, kan du skriva. Ja, Om uh, du, Trondorf, meg, du känner, uh, ja. <laughs> okay. grett, Tormod, men ikke uh, någon av oss, då kan du ha skriva. Då måste, visst du kan då höra Gunnar men inte mig, kan då och skriva. Ja, okej. Nej, ich ich visst du känner oss. Var visst du känner Tormod, men oavsett uh, jag tänkte jag skulle köra en sån konkurrens, sån som på Indio de, de, At det att den første lyssnaren som ikke känner oss du kan tjene Torbjørn, men ikke oss. Um, den første som skriver in uh, og legger med navn og adresse skal få en film med i posten. En, det er jo kjøpeslås. Ja, helt tilfellig. Uh, det blir veldig spennende for den som, som gjør det å se hvordan filmen får. Men jeg skal sende den, betale portoen, hele greia. Uh, og så skal jeg legge med noe som uh, kona mi har skreppet. Hun, hun skrepper ting. Så. Kult. <laughs> ja, jo, ja. Ja, det kult nok. Det Väldigt stolt av det här kära. <laughs> Sånt har jag sagt. Nej då, men eh øh, vad säger du för att Thomord eh øh, är nog du har lyssnat gör. Det, det detta är chansen den du får ju fler. Alltså där bästa att du presterar idag. Jag är inte så väldigt fanare det NRK grejerna men att vi ska pröva en ny programledare och liksom jag var egentligen ganska komfortabel med och det det är med det, og den kemin och den man bygger upp liksom. Så jeg håper du har noe, noe å komme med. Og... Men, men, men hva er det du har lyst til å gjøre? Vil du til PIR 6? Eller vil du til Charles? Er det <laughs> noe spesielt? Det egentlig, jeg har egentlig ingen ting i det. Jeg ble bare sendt her for fem minutter siden. Jeg fikk jeg beskjed om at jeg ikke skulle gå på tangen som utgående reporter. Men og møtte oppe i bilen på Lombo. Ja. Så jeg var egentlig forhåpentligvis. Jeg trodde du hadde ting forberedt. Om du ville bare prate om ting. Eller. Det er jo... Det er jo Flere ting er jo som er litt uh, udenom det vanlige da. Vi, vi sitter for det første din BMW. Det gjorde vi. Uh, vanligvis sitter vi i min Polo, som vi har leaset for pengene vi fikk fra NRK. Og på toppen av det hele så er det du som sitter i føresed, og meg som sitter i passasjer, så er det, da, som er veldig rart for mig å sitte på den andre siden for det. Det, det er liksom, man gjør seg vant med det, det er noen ting man er komfortabel med og så må man begynne helt på nytt og det, det er ikke, ikke at det er noe negativt, men jeg er veldig åpen for, uh, for å prøve nye ting altså, det er ikke det? Mm. Oh, ja, um, Har du sett noen tv-serier eller filmer i det siste som du det, det er litt sånn med å tro at det blir å snakke litt sånn rolig i starten også, og for om noe vi har sett på en tv-serie eller jeg har lyst til å være veldig ydmygge Okej, okay. hva innebærer du det for noe? Nei, altså var så dum og Fortalte et par på jobb at, Om podcasten uh, Og så viser det Så tenkte jeg Nå no, no, som noen jeg kjenner skikkelig Nå som liksom, noen ser hver dag Skal høre på podcasten Så, så jeg, følte jeg, og oh, det kommer til å den første episoden Så måtte jeg tilbake og høre litt på den Vi sa at uh, jeg uttaler blant annet At jeg er en prominent figur på jobb uh, så jeg ikke har peiling på hvor, hvor det er hvor jeg tok det fra det, det er så, sannsynligvis er det at jeg var väldigt nervøy eller det var første episoden og nå mot jeg jo snakke om så av en eller grunn, så uttalte att det var prominent figur på jobb noe som jeg ikke kjente meg enig i det helt tatt jeg, jeg er ikke det Hvor tror du tilbake? Jeg trekker tilbake og det kommer jeg til å si til på jobb i morgen hvis de har hørt episoden at jeg, jeg går ikke rundt å innbilde meg at det er en prominent og så Efter det så fortsätter vi med att och förklara vad en prominent figur eller försöka komma till i vad prominent egentligen betyr. Och så säger jag typ som um, viktig någon som sticker sig fram. Så basically det, det som kommer fram er ju at att det är uppenbart sett med själ som en viktig person som sticker sig fram på jobb, någon som um, som jeg ikke føler jeg føler i det hele tatt så, men dette er bare mest som er redd for måten jeg fremstår for de som faktisk kjenner meg men uh, hvor tror du du kommer fra det? ganske underbevist trodde du var litt viktig det. ja, for da jeg tenkte videre på det så tenkte jeg at egentlig, grunnen til at jeg føler så mye angst rundt det er at jeg faktisk et sted inne tror at det er viktig eller tror at det er en, bra, eller en slags tror at det er prominent nå. så vi säger höra det så så är det jo trist men eh uh... vad jag känner mig lite annorlunda grund att det välkomminne eh uh, kom in i uh, podcasten när fåne åt lite har faktiskt lite behov för att bli sedd för det har uh, blivit åsösett stora delar av i mitten och Jag tror det lutat bak som helt. Det är Becka jag en melding för Tord Tordolf to här ska vi se. Ja, visste du att Tordolf skulle vara utgående reporter i det? Ja, hörte det hörte nog du som att de blev Så Alltså där har bitter roll och det var kul. Ja, vad är Ja, när jag är klar. Och sa du for uh, uh, någon? Eh, råttalt då. Jag huskar inte igång. Nej. Jag har fortällt jag har stort sett le och i bord och grupp så jag med. Okej. Okay. Och då då byggs upp ett litet behov för att byggs upp ett behov om at, löp löp löp löp markis på motor. Ja, kan man ju. Ja, det när jag på de på så föll det öga liksom att det var en som såg mig. Så jag og... har ju alltid trott att det har liksom för till ett uh, sånt behov för att överkompensera eller något ska många säger mig för det Ja, jag har ju aldrig sett hur det ser ut. Nu barnen de är tomor. Altså. det är helt topp. Jeg var, jeg var redd for at vi... jeg har, har problemer med å komme i... Si, komme, i, komme i kontakt, eller komme hit i kontakt, men det å komme litt nær foran, det, å... ja. det å være litt close med folk, det, det sliter jeg litt med. Er litt skeptisk i starten med, med nye folk? Nei, jeg vet ikke Hører at jeg skeptisk, men mer... Du... Hører du for det her stemmer inn i hodet, at liksom for eksempel folk... Øh... Jeg vet jeg er, og, og er du hur uh, gammal är du? 27. Ja, okej, okay. så du är inte på i skolan alltså. Är för Det är det blir du blir så intressant. Avslutade någon 25. Ja, okej. Men för rot på om du kanske såält uh, att uh, du att folk var ute då eller at, har du haft känt det lite att liksom Ärt jag som ska förklara att någon gång har jag förföljt att liksom i katter är ju rätt att menar men att jag känner att det man bevisar som är väldigt för nya folk sliter lite med det på den moden. Ja, <laughs> ja, de, ah. ja, ja. ja. Har den ja, en liten period där jag tror det är var emot mig och att kristansand. Ja, egentligen hela byken byr hade lust att sluka mig. Och jag fund med fund med Er hungrigt. Ja, det uppboks det kanske så sant. Uppboks och puksbylor. Ja. Jag har Voyebyn. Voyebyn faktiskt. Ja. Jag har ett ansträngt förhållande till till Voyebyn. Uh, fra før. Du var ikke en del av den uh, det var jo en himla subkultur med nynazisme der uh, har Jeg har egentlig aldri vært med medlem av noen eller gjeng, eller skal vi si uh, Så du var på på det meste uh, vært alene For, for det inntrykket er for deg så vil jeg jo tro at den nynazist-gjengen i, i Vøyebyen på den, den lokale referanser så, som alltid uh, at du ville vært ett perfekt kanskje mål for det å rekruttere ja. Det var ikke så lett å finne, for holde, jeg var mye på rommet mitt når jeg var liten. Mye på rommet ditt. Men du frykter jo alltid, jeg vil. Jeg har alltid vel kommet og ta det, du de ser nye nazisterne. Ja, jeg vet ikke. Frem til 22. juli så følte jeg at høyere ekstremisme var mer en slags... Så... Det var det var då påbotta att det var Nej, nej nej, det var inte det för jag kände det var mer en slags jag kände då ah, jag hade inte någon förhåll som det, det var inte något big deal men tydligen tog jag fel men jag menar jag känner jag går ju runt här rädd för att högerextremister ska Jag är inte rädd for, skal... jeg for de er du... Er du det i världen, är du? Är du? I noen av de periodene jeg hadde... Jeg var redd for hele byen, så selvfølgelig var det også hun, og jeg var redd for dem også, det var mer enn eh, alle årene og en kam hele byen. det var redd for hele byen? Ja, det føltes som om hele byen hadde lyst til å sluke meg, og, og på en måte jeg, aldri, jeg, aldri redd for på livet mitt, men... Eh, ok, så det, det, dette er åpenbart at jeg har blitt eh, tormodsspesial her i H.C. Andersen så, så kanskje... Jag känner att du har ett behov uppgratligt om dig själv för det är det har du pratat med någon om detta här för. Ja, på något jag inlokt en liten stund då då fick jag ut några av värsta eller men det var svårt att komma i kontakt med läkare i det fallet det så kan jag åter eller, de eller psykologer de det var så men lätt det var liksom andre, som andra som Victor men du kände det översett i den situationen stort sett okej okay. Ja, men... Uh, ok, nå skal vi begynne, Tormod. Uh, og for utgårdens... Jeg har fått stønt reporter i... Det er litt for å... Uh, for å ta litt sjanser, komme litt ut for mye komfortzoner og, ja, og treffe ba, nye folk på Så du skal beskrive komfortzoner di? Og så nå du beskriver dem. Så får du en sylinder. En sylinder som går rundt med Det er, 40 centimeter innenfor kroppen min! 40? <laughs> ja! Men uh, det er jo fysisk umulig, og hvis den hele tiden er 40 centimeter innenfor kroppen din, så vil det jo være fysisk umulig å komme ut... Ja, nå tenkte jeg kanskje litt mer på det fysiske, fysiske med Men mentale komfortsjoner er egentlig at jeg... jeg, klart, jeg jeg har vært rett for hvorfor ja, min egen leilighet Når jeg smeger det på kinnene Så er det jo ja, Det blir litt for mye altså Fortrekker vi så ikke gjør det Ok Men uh, det, det du kanske snakker om Folk flest som kanskje kaller det intimzone det ja, det, ja det kan godt hende Det er det Jeg tror jeg allerede stemmer på det, to okay, men, ja, om den mentale komfortzonen Hva har du Hva har du lyst til å vite hva tenker du på? Nej for eksempel det å gå i, i butikken, vil det ha vært uh, utenfor uh, komfortzonen før du på en måte bestemte deg for, for å utfordre, og utfordre dem? Det så lenge der innenfor meg, var de vanlige rutinene mine som liksom, var å gå og handle og gå på skole før jeg studerte til jeg var 25, så... Uh, så det er ikke det så forhåpentlig, men det er noe jeg... Nå, nå, nå føler jeg... Nå, nå er jeg på gang her som... inte Nå, nå, nå sa du studerte etter du var fem og ti. Og da det, det, det helt naturlig for meg å spørre, hva studerte du? Altså, litt har vært, og vært i noen ganske bøde, faktisk. Begynte å film og TV på... I Pihama. Ok. Det var eh, en sånn wonderkid som de... Eller, de trodde det var et wonderkid, men det viste seg at... Det hadde jo egentlig ikke til å komme med. Det var, ja, tog, ja, det var, litt, det var en annen tommer Eliassen fra Oslo som ja, det, tror tror du, det tog feil. Jeg følte du kanskje du var litt ham med deg selv, men... Ja, så de to resten er ja, feil. Han hadde jo egentlig aldri noe interessant interesse for filmer og, film og slikt. Kan jeg spise litt mens vi prater? Ja, vet ikke hva som med mikrofon, men... Jeg skal prøve å ikke å snakke mens jeg tygger. Ja, det er bra. Jeg, jeg var på markedsføring, jeg har vært på psykolog, psykolog eller prøvde meg på planen var å bli psykolog gang i tida, men det er, noe, det, det, det er ikke nødvendigvis noe galt å, å ha en fill-in-episode innimellom som ikke er så viktig jeg tenker så du sa nei jeg, bare, nei, jeg bare jeg bare reflekterer litt dette er noe, okay. mer, dette er noe mer, tror jeg tror Olav at vi liksom kommenterer litt på det vi gjør, mens vi gjør det Altså, det sier at det er kanskje ikke nødvendigvis noe veldig det å ha en episode som kanskje ikke er så sykt interessant så, For vi må jo fylle, vi må hele tiden komme nye episoder Vi må komme nye på iTunes, hopter til, eller hele tiden Ja, så altså, det, det er ikke det at jeg føler at det nødvendigvis er noe stor, stor feil å, å ha det i bilen i dag Så det, så det skal du i det ah, Tusen takk! Jeg setter veldig stor pris på det det var jo egentlig, var jo ikke vinn har avgjørelser å komme her, eller hva det var? Nei, nei. Det var vinn og avgjørelser å komme her, men eh. jeg klandrer absolutt ikke det personlig for noe. Ja, um, men det sitter stor pris på. Fortell mer om um, hva du studerte da. Ja, ah, jeg har en eh, selvvalgt bachelor i. <laughs> selvvalgt bachelor? Ja, det er. er det ikke det du hittet? Så lenge som jeg på skolen nå. <laughs> <laughs> to år, ja. Mm. Ja, hva, hva slags andre emner eh, tok du? Ja, jeg satt eh, jeg tog et på sykepleiehånd, og så har jeg et år på eh, engelsk, og eh, ja, jeg har et år det eh, vi kaller det frihår. Du føler ikke det var ustrategisk å, å velge så mange forskjellige fag som ikke førte til noe uddannelse? Jeg kan se jeg hadde ikke eller? Jeg hadde ikke helt rettningssalt på visste ikke helt hva jeg var i skolen. Eller? Det førte deg jo her da. Så jo, det er jo nesten, da, stor pris på. Det ja. Um, gleder du deg til å um, ko um, koordinere Toro Olof når han skal være utegående hans reporter? Ja, nei, du har ikke noe. Har du noen idéer? Sånn, sånn, hva ville vært din drøm? Hva? Uh, jag jag ska kan säga jag hoppas med det. Jag går utifrån eh, att inte detta ja, kommer att fortsätta och vara hos Anna som står där. Jag hoppas att kan vara så ärlig, jag hoppas att Rolf sitter här i nästa episode. Men kanske vi kan komma ja, tilbake senare men då det blir ett ja, ja. Du sätter pris på. Du sätter pris på du du sätter i alla fall pris på ting. Det det ska. Och få mig att få på mot att på ny. Og, men, men det det skulle säga si var han hvis du kunne sett for deg som sånn drømmescenario, la oss si rent i potet, du gå tilbake til å være utegårdens reporter. Ja, men det, det er overhengig. Hva vil det være drømmeinnslaget ditt å gjøre for oss? Jeg har ikke liksom meningen å komme med på dette området, eller generelt. Jeg er egentlig glad bare for å være inkludert. Ja, men... men det er du. Så du tenker, ja, tusen takk. Du er ganske slutt en del av HC-familien, eller hva vi ska kalle det. Ja, men det er jo helt topp. skulle lagt fanart, malt en stor, um, ikke malt, tegnet en stor plakat av alle, all, alle i miljøet rundt HC og noen som står i senspartiet, så ville du vært, vært der. Stått der med mikrofonen. Oh, no, det var meg hjertet radioen. med her. det her. <laughs> ok. Ja. Du har ju så här krav och vad som varma hjärta ditt. Nej det blev iklaret då. Jag föll då föll jag blev uske se då blev det för höll pris på eller. Då när jag föll då föll jag vänskap. Då då blev jag tror en, en väldigt sårbar person på något sätt. Är har ju sagt nog nå stykte det, så lenge vi har kjent hverandre... Nei, det, det tror jeg gøy, det er helt klart. Så bra, for det, det er noe jeg bekymmer ofte, om jeg har sagt et eller annet som som kan ha satt noen tilbake, eller gjort at noen har blitt utrygge på seg selv. Det, det, det tenker jeg ofte på. Men det er ikke du, altså? Enda. Nei, du skal, skal føle deg trygg på det, og jeg kan det ikke komme på noe jeg har blitt Du står på trygg grunn. At jeg står på trygg grunn? Ja. Så I forhold til... Nei, du, det, det skal mer enn å trøve feil i en setning til før du på en måte mister alselt litt, for eksempel. Ja, det... det, det skal jeg si, det kommer litt an på det, og det går ut på det, som det er sagt, men jeg har blitt mye bedre nå i de siste halvårene. Det har skjedd mye forandring i livet mitt. Så bra, med eller på, ska vi sette ord til Tro-Olof hvor, hvor skal vi sende han? Det kan vi jo, har han på SMS her, så vi kan sende han hvor vi vil Ja, i Kristiansand Ja, men det er helt noe sammen for uh. Du er i hvert det har du Det har, det har du til felles Med, med Tro-Olof oh. Helt likegyldig, ok, da er det opp til meg Å komme på et sted du kan sende Tro-Olof Skal vi sende han i Markens Det kan vi gjøre Godset ehm ett öjeblick kan jag um, ju bara prata lite Tomo Modelsen ska jag bara se på uh, meddelanden meddelanden mina här. Åh, jag kommer här jag ska plugga på på Twitter Tomo Modelsen och på Facebook som Tomo Modelsen och på du er jag att på Twitter att det inte är detta en slags uh, du, du har du har Twitter. Det har jeg, jeg på Twitter Tomo Modelsen Facebook Tomo Modelsen LinkedIn Tomo Modelsen MySpace, men det er ikke så mye aktivitet her lenger. Men Apple og MySpace også. Jeg klopper å plugge det den forrige gangen var her. Tror Olav har faktisk spøkt om MySpace før. Det, det, ja, jeg har hørt det. Jeg tenkte jeg må jo også ha funnet uh, det på MySpace. Repetisjon. repetition er bra. Det er, er morsomt. Eller alla fall Toran. Nej. Nu falt det lite på. Okej, okay, repetition. Jag bara säger Torlof för att snacka om dette med MySpace för att att vi har spökt om det flera gånger men det er, men är bra med repetition. Det är inte någon ripper eller samma där i alla fall då. Okej, jag get. Men nei, nå har Torlof på SMS här och han är på väg till Markins för att Och så gøy. Jättegøy. Det, det blir gøy att se vad om han kan klara att hosta upp någon mor som man kan få räcka fattig någon eller eller nu har på på gala Ja. Är Nå nu uh, nu oh, kommer på nede. <laughs> ja, vi ska inte sätta torra olhäftar tigge. i går gala Kristiansson. Hur kan bort du kommer bo med god i det då du? Ja tack men nä ska vi klä han upp. Ja för detta är ju nog konstigt att det gör. Men nu har ju komponenter där. Kanske vi kan sända dig och gå på Tiggans på ett skateboard. Oh, Kolberg. Ja. <laughs> Kolberg. Ja, har du har du hört? naturligt skratt eller är det den naturliga latteren? Din? Det var du spelar med, prövar spränga med latteren. Ja, det gör uh, det tvåmod. Men eh eh det jag skulle säga var vi kan ju sänka där och gå på ett skateboard. Det kommer. Var markens för för att tigga hade cred, okej. Okay. Vad menar du? Man kämpa mot sop. Tror många hade lyckats. Kul, men eh uh, ska vi kliar upp som en sån Romfolk, akkurat. Ja, romfolk. <laughs> <laughs> ok, ja. Nei, eller skal vi la han sidde i den, i den stilige jakka som han har på seg nå? Er det er rydde på gada. Ne, du er mest kreativ av Stor, så du. du får, får satt de kreative avgjørelse. Yes, jeg er selv selv. Skjort. Uh... Jeg kan si er kanskje litt nervøs og litt har selvinsikt. Det føler jeg. Du føler du har selvinsikt? Ja, så vet du vet i alla fall. Føler ja ja. Yes, men är um, du klar? Ska vi sette, jeg er klar. Uh, skal du snacka med Torolof eller ska jag snacka med Torolof? Och tror du ledan sånt där vilka vilka toilet babies skritt och hivs rätt du ni. Babies du du vad jag, var, var babieskritt när du introducerade episoden också, men uh... Nej, men uh, jag Eh tre bare på eh är med blå blå gästvärdar så Eller ja. Ska vi ska vi stå oss. Ursäkta, jag är bara lite nervös nu. Ska vi Men eh um, jag tror jag ska sätta över till Torolof. Han, han har kom fram på marken så Torolof, du oss? Ja. Ser du här med Tor Hormod Eliasen. Hormod Eliasen. Du kjenner han jo litt bedre enn jeg, og han er jo vår utgåvens Ja, så er det. I dag, derimod, så er det det. Ja. Og så skal dette gå. Ukjente roller, sånne type ting. Ja, det... Nå kjenner jeg bare dynamikken og kemin kommer tilbake med en gang. Ja, nei, jeg tror jeg vet ikke det ble jeg kaldt på senga, egentlig Det vil du skal gjøre nå, Tor Olav Du skal gå in på 7-11, er du næren av den? Nei Det må hende 7-11 <laughs> Gå in en plats hvor de har en pappkopp Ok Så tar du med deg en pappkopp Så sätter du deg På Bakken Og så tigger du Pappkopp Pappkopp Spør så sånn. så jag så jag måste köpa kaffe för få for, få för en popcorn. Okej. Ehm. Har du penger på dig? Ja, så var. Så. Vlog Podcast har, uh, med kaffe. Eh, uh, hallå kaffe. Jag väntar på du kommer ut där. Ja ja. Det, det, er ikke det. <laughs> Det tar väl på värre egentligen. Tid på helle kaffe nu det på låv så. Älskar har någon har jeg med tormod så länge att jag känner att jag har kött. En är tormod. Everything goes. Låt liksom. smana kan jag du gör en stor grej med hästen. Med hästen Kan du sätta dig ner på backen och sätta benen i kryss och så och så börjar du ropa till folk som kommer förbi, visst det går förbi utan att putta pengar i koppen så ropar du «Hei! Hvorfor ga du ikke penger?» Kan du tenke deg å gjøre det? Dette er veldig uenformig, komponforsone. Um, ja, ja, men uh, nå, nå må vi nesten bare... Altså, NRK krever det, så det, det er ikke min idé, for å si det sånn. <laughs> jeg ble fryktelig nervøs. <laughs> er, er du nervøs? <laughs> ja, uh, ok. Dette er ikke akkurat stønt-reporter. Du er nervøs. Jeg har aldri hørt en stønt-reporter si det. For... <laughs> ja, jeg, jeg skal si, for det er jo aldri slått å på markens i gang. <laughs> stønt-reporter pleier å si ja. Jeg, uh, aldri, jeg, jeg var ikke russ. har ikke gått igjennom den perioden der du skal krybe gjennom markens sånn, nagen. Okay, jeg har fortsatt dig jeg skal si, for noe skammen egentlig bare. Du skal ikke gjøre noe... Du for... respekt for andre mennesker. Ja, du skal ikke gjøre noe, uh, Jag höfnod ska jag köra vilt eller galt Ja, du ska köra någon vilt. <går> Nej. Nej men uh, hoppa i det. Nu har heter uh, mor i, i bilen här och han er lång. Jag tror jag sitter på bål och upp mot att kunna rulla för kan på prov. Tor mor är långt undan för på. Det är bara steg mot perfektion. Men vad kommer vi snacka då på andra med Tor mor men jag är inte. Men jag är inte helt vant. Då är vi är inte. Eh, Torla Februari. Bara bli en rober va. Ja, hvis det, det er som går forbi Uden å putte på penger, så ro Ja, hvis, går forbi uden å putte på penger hvis, noe, det er, hvis noen men... putter på penger, så kan du jo gjerne intervjue dem Men begynn med å ro på de som ikke putter på penger Ja, ja Flott, kjør på Hei! Hva gjør du ikke penger nå? Hva gjør du? Noe sånn du tenkte på? <laughs> ja Hvordan reagerte personen? Han løp, <laughs> løp <han. laughs> Jeg ja, tror det var flere som løp <laughs> Nu må jeg se på hvorfor folk spreer det. Ok, flere. Robi? Ja. Skal jeg si akkurat det samme? Jeg jeg. Okay. Nei, bare vær litt kreativ. Kom. Nei! Ja, jeg Kan du ikke hjelpe en mann i nød? Feiler du det? Er det, er det kynisk? Jeg er jo kynisk? kynisk! Er du kynisk? Jeg er kynisk! Har du ikke hjertet? Det. Har du ikke hjertet? Vil du at jeg skal dø? Vil du at jeg skal dø? Jeg, jeg sulter ihjel. Jeg sulter ihjel! Jeg holder på å dø. Jeg på å dø! <laughs> så da jeg. Jeg er så sulten, så sulten. Jeg er så sulten! Jeg er sulten! Hva skjer? Hva skjer på Varkens? Folk kunne ha kommet seg vekk, eller? Jeg vet ikke, folk ser rart på meg. Det er en trikker jo her som tror jeg blir veldig rimelig irritert med at jeg sitter skrik, og skriker. Jeg tror, jeg, jeg tror jeg, jeg det er så veldig... groundbreaking-greier, altså. Ja. Jeg tror jeg regner mer, eller siden jeg sier med, med mikrofon så tror jeg kanskje jeg, jeg regner mer til en kødd, men det... Jeg vet ikke, det er ikke helt min ting jeg Merker at jeg har stønt reporter ta, ta fattig inn, Fyre Og så spør eh, Spør om jeg får ikke ned penger på en fin måte En normal måte Unnskyld? Ja, okay. kan, kan, kan jeg spørre spørsmål? Ja, ok kan, kan du bare gå, eller Det er ikke meningen jeg, Å konfrontrere det, men lurt på om du Tenkte over Om du ikke, eller skal se for noe Du har ikke penger, om det var en bevisst avgjørelse Om du, du har noe begrunnelse for det Nei, jeg gir ikke til Tigger, og... sånn er det bra. Det... Du, du gir ikke til Tigger, jeg. Nei, det... når du kommer uh, ut av myen, så har du en bakmann, så får alle penger. Jeg vet at du blir kjørt en buss, uten sengene, så jeg vet at du bor på en fin leilighet, og så går penger til mafiene i Romania. Hvorfor skal jeg gi penger som er tjent til det? Nei, altså, dette er jo en fordom, på en måte, mod... Romfolk regner med. At du... Hvis du sier Tar du... Jeg føler at folk har ødelagt rykte til det tigger, siden du... Jeg har, tid, jeg, har også, jeg har ikke tid til det. Jeg på møte på strømstiftelsen. Du må ha meg unnskyldt. Okay? Det går greit. Nei, det gjør ikke ha det. Har du det? Har du det? Jeg vet ikke. Det er ikke noe fornuftig det her nå. Ja, Nej jeg vet ikke heller. <laughs> nei, jeg føler... Jeg, jeg... jeg føler du er som en fisk. Eh, nei, jeg du er veldig bra. Jeg synes du gjorde en kjempebra jobb. Jeg. Ikke, Tor, må du ikke oppmuntre den man det. Nei, det er så, kan så mye det. Her er vi ærlige i Håshamersen store lisensparti. Ja, det er vi. <laughs> vi, er ikke, vi smisker ikke med de som er overordnet. Nei, ja. vi har nesten ikke noen kontakt med de som er overordnet. Takk, eh, Tor Olav. Eh, Takk for, for se. Kan ikke du... Eh, kan ikke du stikke opp til Samsen? Så kan vi se om uh, kanskje vi tar kontakt med deg senere. Du får meldingen. Hvis ikke får du bare stå med, med Samsen uh, framte til min uh, lokalreferanse til et sted som heter Samsen i Kristiansand. Ja, det er bare å gå da. Flott. Ja. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Ja, Jeg så det, så synes det gikk veldig bra. Jeg synes det har bra. Ja, ah, jeg synes det var en vei skriking av denne to kaker, altså. Ja, <laughs> ah, jeg var ikke så garen. Hvor tror du vi har tatt opp? Jeg vi har tatt opp i en evighet. Ah, jeg tror det ligger på rundt 30-50 minutter. <laughs> 30 minutter bare, forløpig. <laughs> ok. <laughs> okay. <laughs> synes det ikke fungerer? Er det noe greit, eller? Jo, jo, jo. Ah, Heit, ah, jeg, har til, jeg har ikke lyst til å lage dårlig stemning eller kemi, eller hva å si for noe? Kan ikke du prøve å, ett, hva hvis du prøver å etterligne til Olof, når han sier, dette er et av de klassiske catchphraserne hans. God stemning, god stemning. Er det et eller annet sånn? God stemning, god stemning. <laughs> ok. Da har jeg puttet det. Hvorfor gikk det Dette er jo, så du imiterer det, kan du? Ja, jeg har, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har hørt ganske mye på ni forrige personene der, så jeg har sikkert hva? hørt de 20 ganger hver. What? Er det du? Jeg har, ja, jeg er kjempesnå fan. Jeg er subscriber og alt. Jeg har, jeg, har, jeg har ratet det, da. Hva mener du? Ti, har du lastet den her episode 20 ganger? Eller? Nei, det tror jeg ikke fysisk mulig, men jeg, jeg har hørt på de 20 <høy> <høy> ganger. Du har, du har hørt den samme om og om igjen? Okay. Jeg har hørt alle samme 20 ganger, så det, i teorien det, det blir jo eh, 60 ganger det på alle... Da kjenner du jo hele universet inn og ut. Uh, ja, da skal det vel sies at uh, nå teller de feil. Det har vel kommet ut uh, syv episoder, kanskje. Ja, dette er vel den åttende uh, ja, sikkert tatt. Ja, åtte ble det. Er, jeg har mistet alle tellinger. Uh, for meg er det ikke fort? episoder, for meg er det Det går fort i sørre uh, tormål. Det er, jeg har jeg hatt samme problem selv. Det... Ja, det hører du også. Jeg hører litt på de du har spilt inn selv. Mojo där vet du, för det speciellt när man uh, blir bevisst på att folk man känner ska höra det. Uh, så är det väl. Ja, jag veldig... bli... tror du kommer att höra den här episoden här seg åt fyra gånger. Där en person kommer sig att höra 200 gånger. <laughs> ja, självklart, jag må gängre med 20, f... ja, i alla fall 80 gånger då. Precis si så. Sånn. Ja, Nej, jag tror å... eh kommer det dålig natt, men uh... så länge den kan komma ut den episoden, jag får hört igenom så tror jag kan uh... jag kan uh, bli bekväm med det er litt uttrykkomforhåres under det her. Det må jeg innrømme. Det har du allerede innrømt, og det... Ja, men fortsatt, det er fortsatt bare ærlig. Ja. Har du vært nå i kontakt med noen i NRK, du? Eller hvordan, hvordan ramavtaler, og... Hva står det i din kontrakt? Jeg er litt spent for Tor Olofs sin kontrakt. Det... Min kontrakt, det står... Uh, produksjonsassistent utgående... Eller... Produksjonsassistent utgående reporter, og... Generelle... Uh, hva skal jeg si... Uh, det ska det står egentligen bara arbeids, syndra läbset också uppgåvor och och hjälpa med för skillliga produktioner och det vi förbi här. Och ja, det ser jag det är folk er, folk er her, Nå, eh, har förslag. Nu har jag ett förslag. Nu bara droppa med hela intervjusituationer. Jag är så eländig på intervju. Kan kan ikke bare bara kan inte mer det ha ett äkte samtal och något en äkt schiklig äkt. Jo, da, det är helt kan för mig. Ja, det Torlovs play oss är si samme for mig, men Nei, ja, det er sant. Langt ifra. Jeg vet ikke. Unnskyld hvis er, du føler deg spydig når du kommer på... Nei, det er skudd nok i min. Du er glad med to som ikke fungerer og noen som helst sitter her. Nei, det er ikke det at det ikke fungerer. Nei, men det blir ikke helt det samme. Det er skudd nok i min. Bare det er som tegner meg som lurer på mer om kroppen min, som tegner deg. Har du hört detta känner du til. Det kjenner jeg veldig godt til. Så nå vet jeg helt henne vi var i forhold til kroppen min, men jeg kan bare slenge inn att jeg har ganske puny kroppsbygning. Som, uh, nå tror jeg du selger det, tror så, du selger det selv, short. Det <laughs> er ganske puny, men som Måland och Frensj ville sagt, puny, i det minste. Øhm... Um, eller så... Det var de to i Kongo, var det ikke det? det var de to i Kongo, tror jeg. Det helt korrekt. Det året det, det, året, det hele der siden. Fyller du med på nyheden og sånn? Ja, nå gjør jeg det, men det året de var i Kongo, da er det bare jo der ikke bare så veldig informert i samfunnet, sånn generelt. <laughs> ok. Jeg merker du, det er akkurat som at du legger små hint inn i det du sier som du vil at jeg skal følge opp uh, visse deler altså, vil, du, vil du snakke mer om dette med den, uh, det vanskelige tider eller? nei, for meg er det egentlig det samme jeg ja. kan bare slenge inn jeg uh, vet ikke om du husker uh, uh, husker du den, period, eller den historien jeg hadde fra, fra tidligere med den karamellen Uh, jeg ble spørt om... Så det, da er Håslanders en stor lissensporting med Tone Eliasson og tilbake her. Vi hadde litt tekniske problemer, men nå ser alt ut og fungerer helt greit. Ja, uh, det er jo uh, vanligvis Tro Olaf som tar seg det tekniske, så um, dette... Du er ikke... Er ikke noe, jeg er ikke like flink har ikke fått opplæringen nå, så skjønner jeg. Ikke heller... Skjønner litt på NRK på det området. Det er hans rekorder, og... Nå har betalt for mikrofon min selv, men det er det eneste... Så... Jeg, tenker, jeg var heldig at jeg fikk lånet Torolaf sin. Men vi fant du da det, sammen. Det gjorde vi, og det ble kjempebra, tilsvitt. Vi jobbet sammen, men... Um jeg var i ferd med å fortelle en historie, husker du når jeg fortalte om at jeg ble spurt om, har du karameller på, på jobb, en klassiker? Ja, det husker jeg veldig godt, jeg ro veldig høyt enn året. det ble kanskje litt anti, det, ikke, det er ikke noe punchline her, men jeg ble spurt om å bli hjem på jobb. Jeg ja, ble du spurt om å bli hjem av samme mannen. Ikke samme mannen. Ikke samme mannen. Dette var en i Kristiansand. <laughs> Er det en tendens at du leverer ut karamell nå? Nei, jeg har gjort det, men uh, uansett De hvor... Du bare får vente å få karamell nå. Ja, når jeg kommer rundt på byggeplasser, så, så er det forskjellige folk som uh, spør etter karamell. Det... Tror du ikke det er komplott, komplott sammen med Sveriges mot det? Ok, vet du hva jeg tror? Det jeg tror, det er at uh, vår bedrift har skutt sig selv i foten. Melloskabelt efterfrågsel alltså skabel avhängighet i byggbranschen för karameller och efterfrågan som inte det klarar att täcka. Vad är det på det kanske salts det inte Björnsson Ja, det var så ja, karameller eh gott av bedriften men men nu är det ju bara no hatar de det alltså för det vi inte kan ge det de vil ha karamell så det, det har ju vad vad det går om en Analyse analys av situationen Nei, det er egentlig, hang, fang meg opp litt, eller hang meg opp igjen, at det er litt dårlig gjort bedriften, i forhold til det, til, for, i til det. for det, du, du må jo stå der og, og beklage at ikke du har karmel, med jeg. Ja, for du kjenner deg igjen fra et slags støntreporter på intervjuet. Ja, nei, det har vært egentlig mer en medfølelse for å være menneske, og stansett ja, for, jeg, for du, sa, du sa du står der. Jeg bare så får med deg stå. Ja, nei, jeg tenker du må stå der og forsvare deg for å ikke ha mer karameller. Og kanskje de blir litt grådige og angre på det etter hvert. Nei, ang men det tre, jeg tror de var betongarbeidere, eller jernbinder, eller noe, stod tre voksne menn og stirret på mig og spurte om jeg hadde karameller. Jeg bare føler det er så merkelig situasjon å være i. Det vi kunne gjort... Oi, nå, nå, nå ropte jeg i mikrofon for det kom på en idé. Ja, men tror det er kvite. Det vi kunne gjort uh, var å um, sende det ned på byggeplasser i Kristiansand med karameller. Ja, men det er en Det er en god idé. Det er det. Det tror jeg pokker vi skal gjøre i neste episode. Vi kunne gjort med Torolaf idag dag, men uh, uh, nå er det såpass sent. Uh, nå er det med mindre folk jobber over tid, så, så er det ikke folk på byggeplassene nå. Men uh, la oss si, uh, ja, en av de kommende uh, enten neste eller et par episoder, down the line, så så kommer vi til å ha det direkte fra en byggeplass i Kristiansand. Ja, du ja, vet, det er topp, altså. Få litt ny erfaring og treffer litt nye mennesker. Nå, altså for, nå må jeg bare se om jeg dyst, da. Udenfor en, um, en container på en byggeplass med en bolle med karameller, og så ser jeg bare for meg betongarbeidere strømme på som dyr. Karameller? Karameller? Er det karameller? Hvor er det karameller? Er det karameller? Er det karameller? Er det karameller? Karameller? Skjønner du? Ja, jeg måtte mikrofonen litt vekk fra munnen der, for jeg har jo hylt av alt det nå. Du må le Du må le... Slutt. Du må le inn i mikrofonen når du le... Jeg skal gjøre det på meg. Okej, okay, du må ikke. Du kan godt lage her. Um, men det var godt at jeg kunne få deg til å le, da. Ja, men det gjør du veldig ofte. Hver gang jeg hører på det, så det er høyt. Det er så merkelig å bli... Uh, Nå kjører du en 4-hjulig forbi. Det gjorde det! <laughs> det er så merkelig å konfrontert med den type smiger. Er det det du på norsk? Smiger? Det på norsk? Oh, ja, jeg har bare studert engelsk, jeg husker gå. Flatter, eller flattery. Eller, ja. Og det er merkelig å få komplimenter på den måten av noen som en del av familien, eller HC-familien på noe, for det er... Ja, jeg er jo både en del av HC-familien, og jeg er jo også en stor, veldig, veldig stor fan. Jeg vil si, jeg er det er den største fanen nå. Jeg vet ikke, jeg, han er i Sør-Korea, -Sør han var kanskje mer enn hennes større fan, siden han faktisk tar seg bry meg over for og alt og der, så... Så ja. fan, det styrde förändes det höll jag kanske. Jag vet inte jag om han ååå eh, översätter han är väl norsk eh, han bor där. Ja han är norsk. For, uh, for, for ja han har gått på vidogården samman og gått på ungdomsskolan samman så. Oh, ja ja ja. Och jag vet hur man hör ihop i gång jag vet bara att han har varit så snäll och subscribe på iTunes. Ja men det er jo, det, det, det, det kommer lugnt på det. Denne algoritmen er merkelig, men en subscriber gjelder. Ja, og nå vet jeg ikke um, om jeg har noen lytter, men hvis vi hadde hatt, um, holdt jeg på sig si... Uh, Hva er det? Ja, nei, jeg må du, du tegner på ruder. <laughs> det var jo ikke... du. Hva er det du skriver på da? Jeg skriver, jeg skriver ikke på ruder. du meg slett? Hva, hva er dette her for noe? Neida um, Før vi avslutte Jeg lurer på, skal vi avslutte litt tidlig da Tormod, for det, jeg har en del ting Jeg må få gjort uh, under Ja, men det, um, det går helt greit for meg Bare takk for, uh, for muligheten Ja, og, uh, det, men det har vært kjempegøy og, uh, vet, Kanskje du er, er Lige flink som Tormod Ja, det nest... tror jeg ikke altså. Jeg hadde en proff ja, nesten da, nesten. Men, men du har ikke gjort deg bort. Jeg vil at du skal gå ut av bilen, eller det? Det er din bil. Jeg gå ut av bilen din. Uh, ja, Nei, jeg, jeg kan ta og køre det hjem. Kan du det? Det kan jeg, det skal egentlig være noe problem. Har, har du bensin på tanken? Uh, faktisk, så har jeg bare seg på tanken, men det, det skal gå greit. Du kan få penger av meg hvis... Er... Nei, jeg får, jeg får penger av gå også. For alle, alle utgifter. Ah, Okej, okay. ja, men nej men eh uh, jag vill att du ska köra hem när du efter att du har kört mig ut till Fleckery och satt mig och så vet att du ska köra hem till till där du bor med med god samvittighet. Känna att att du har varit med hjärtemitt. Att du har varit flink att du ska få stolt och och jag vill ha på min samvittighet att jag har gjort något för du är en väldigt sårbar person och jag har inte lust att ha hänga så med att jag har påvirker deg negativt på noe som er som har ja, det jeg har hatt det helt topp i dag og, og det er gøy å være, det, her, og... Og å være her jeg synes det er flott at vi kan uh, ha det her og at vi får en inn slant fra kommunen og... og og at NRK det, det er litt NRK som greier det at vi hjelper alle fram og vi må hjelpe hverandre og... det har vært fint å ha det her ja, tusen dager for at jeg tenkte Ingen problem, da tror jeg, kan ikke du, alle, du du kjenner for meg? Kan ikke du ta noen sånn finishing announcements? Du har hørt på hos andre som står en lisensparti med to modell i oss Ojan. Urian. Eh, du finner oss på gmail hos andre som står en lisensparti at gmail.com hos andre som mm. står en lisensparti på Twitter, hos andre som står en med Facebook. Stemmer ikke det, Ojan Stemmer andtorle senssport Tu af.tu.com and dulig senssport byTools. ogs andå dulig senssport på Port by. ogå andå stolig senssporter på påcketkost. Hoå andreå stolig senssporteller der få dert. Smeltte hos andre en tor i senssport så smeler h og sammmers en sto jeg håper om vi får inn um, noe i, på konkurransen her, noe fra lytterne. Uh, en DVD i posten på vei til den, og en skreppet som kona mi har lavd. Uh, veldig stolt av deg her. Til den som har um, vunnet konkurransen, den som var først. Uh, takk til deg, Tomod. Uh, takk for meg! gang så står du på en byggeplass med karameller forhåndeligvis. Det kan gå til henne. Det kan gå til henne. Grejt, då tackar vi för den. Det är lite korta episoden, men jag har väldigt mer att göra då. Så det jeg skulle gärna snacka med dig också i to timmar, Tormod, men jeg, det är inget problem. Nu ska jag inte på det. Nej, jag ska jag kommer inte att på det. Heltvis. Det jag ska gå hem och godsovitt i där och så är det. du ska vara stolt av dig själv. Tusen tack. Tusen tack. Flinken där Tormod. Tusen tack, tusen leken. Ehm. hör du mig? Hører du meg? Hører du meg? Det er du prater Hører du meg? Hører jeg. Ok. Uh, ser vi. Ha det for oss. Takk for en gang. Ha folkens. Ja. Ha